سل الله على محمد سل الله على سلام سل الله على محمد سل الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك să ne Alhamdulillah, rabbil alamin, ala alihi wa ajma'in. Pada kuliah yang lepas, kita telah sama-sama mengikuti pendekatan Syekh Daud Fata dalam menyampaikan suatu gambaran bagi perkara yang amat mustahak diketahui oleh semua individu Muslim gambaran kewajipan semahyang mengapa perlu semahyang dan kenapa dia berbeza jauh sangat berbeza kalau kita lihat lihatkan salat yang kita lakukan dalam agama Islam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 sepenting itu ibadat tentulah kita memerlukan ulasan pendekatan approach kupasan daripada semua aspek sebab itu maka saya merasakan saya tidak merasa teranggap atau penjemu untuk mengulas tajuk ini kepada kita sekalian untuk manfaat diri saya dan manfaat kita kesemua, dan inilah dia modal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 baginya rupa yang zahir yang sempurna macam semayang ada rupa zahir ada rupa dia dapat kita gambarkan maka iaitu syarat seperti ruhnya syarat sah semayang kita tak nampak macam suci pakaian, suci tempat kita tak nampak kesucian itu mereka sekarang nampak bersih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 maka kalau rukun tak sempurna ataupun tidak ada maka semayang tak ada kepala malah rukun semayang itu dikatakan kepalanya badannya sunat aba'at itu seperti anggotanya kita ada sunat aba'at kita jumpa kemudian so, perkataan aba'at daripada perkataan makdun ma maknanya setengah aba'at setengah-setengah Maksudnya setengah wajib Haiah Kita akan juga buat. kemudian Itu sunat biasa Sunat dalam keadaan kesemayang Ada dia punya Dia punya Decoration dia Semula ya Rukun seperti Kepalanya dan badannya Dua Sunat Abang Ad, Seperti anggotanya Anggota kepada semayang Semayang macam orang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 Itu analogi yang, yang, Itu gambaran ulama Dan kita boleh nampak Ada baginya rupa hakikat yang batin ha, kata. Semayang Di samping ada rupa zahir Yang boleh dinampak Macam seorang semayang kita nampak Dia berdiri, dia takbir Dia baca fatihah Dia tunduk, itu rupa zahir Ada rupa batin dipanggil rupa hakikat yang batin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 Ruh semayang Ruh yang utama Ruh semayang Ialah Kekosokan dalam semayang Maka adapun rupanya yang zahari itu Iaitu terbediri Dan takbir Dan membaca patiha Rukuk Iktidal Dua sujud Duduk antara keduanya Duduk tasyafuk Dan tahayat Dan salam Itu Rukun-Rukun Semayang. Syekh Daud mencontohkan Rukun-Rukun tadi itu. dipanggil Rukun Zahir. Dia adalah anggota utama kepada Semayang. Dan sunatnya dan syaratnya. Semua yang sunat-sunat dalam Semayang. Syarat-syarat dalam Semayang. Masih digulungkan dia sebagai... Anggota zahir kepada semayang Adapun hakikat yang batin ha, Yang kedua Rupa yang kedua Hakikat yang batin Maka seumpamanya khusyuk Itu hakikat batin kepada semayang Yang menghidupkan kepada semayang Ialah khusyuk itu Yang jadi roh kepada semayang roh kekuatan roh kehidupan ialah khusyong apa dia khusyong? habdir hati hati kita berada dalam sembahyang susah ringan, nampak teori ringan apa, apa susahnya kita sembahyang Ingat dalam sembahyang betul lah. tapi nak nak praktik tu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 pergerakan itu rukun zahir jaga rukun yang kedua pertingkatkan kekhusukan hadir hati dalam semayang daripada awal semayang sampai habis semayang kalau boleh sama mana kita berada dalam pergerakan dalam rukun nak menghayati makna tu bila saya katakan dulu ketika kita ambil balik bila kita katakan anni wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wama ana minal musyrikin so, tetek perkataan itu tu mempunyai falsafah yang tersendiri wajh tu tu saya menghadapkan muka saya hadap kepada siapa lillazi fatara as-samawati wal ardh saya hadapkan muka saya kepada Allah yang mencipta langit bumi dan kita pula sebut dekat dia dia tahu hati kita hanifan ya ikhlas suci bersih musliman saya serah diri kepadamu ya Allah kita ulang tu wama anaminal musyrikin saya tidak mahu termasuk dalam golongan orang yang musyrik yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau itu yang kita baca tapi dalam luar semayang tidak ikhlas dengan Allah Ta'ala masih pergi ke berhala masih mengagumkan hari-hari agama agama lain masih pergi ke tubuh negara masih tidak yakin kepada hukum Allah tak malu kita kita sebut kepada yang maha mengetahui tu, bukan bukan kepada manusia ya, yang cuba nak dikatakan dan sempurna ikhlas sebab ikhlas ni pun semua orang ikhlas tapi tahap ikhlas itu yang kita nakkan ini, sempurna ikhlas contoh sempurna ikhlas semahyang kita buat bukan untuk dipamerkan kepada manusia bukan dengan niat nak bagi orang tengok kita dari kita lebih hebat daripada orang lain nak, nak habar kata aku kuat semahyang tak boleh khabar sebab Allah Ta'ala tahu itu yang katakan sempurna ikhlas dan tazalul tazalul ini hina diri di hadapan kebesaran Allah dalul itu makna asalnya diam kalau kalau abdul dalulan tapi zul juga makna hina maksudnya kita kita berdiri depan Allah yang maha sempurna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 Nak semayang pun tak ada orang nak uruskan, awal lumpuh misalnya, ataupun dah lama sangat sakit orang pun tak mau peduli dah. Jadi macam mana? Semakin nak nak, nak mengadap Allah Subhanahu Watah dengan, dengan kitab ibadat kita semakin kosong daripada semayang. Suatu Tadah lulan ini kita, kita rasa bila kita berdiri itu memanglah macam-macam kita dua tengok contoh-contoh kan uh, kalau seorang yang pahli PK katakanlah kadang oleh PK macam cerita Imam Syafi'i bila dia dia budak dia hebat di Makkah maka gabenor Makkah Syur Imam Syafie pergi sambung pelajaran di Madinah dengan Imam Malik maka Imam uh, uh, gabenor Makkah pada ketika itu Syafie dia lahir tahun 150 dia wafat tahun 203 dia umur 53 tahun dia. Okey, dia uh, governor Makkah pada ketika itu tulis surat dekat Imam Syafie, yang bawa surat ni pergi ke Madinah, pergi berjumpa dengan governor dulu. Hang jangan tukar pi dekat apa nama ni Imam Malik. Orang tak tak mau dia berdiri, tak mau ketuk di Imam Malik ni. Kehebatan dia, cerita, -cerita macam mana tak gadulan tadi cerita contoh. Tak okay. Imam Syafiq ini bawa sorat itu Perjumpa dengan uh, Gubernur Madinah Gubernur so, Madinah baca sorat itu Sorat daripada Gubernur Mekah Tuju Gubernur Madinah Minta dia bawa imam bawa kata nama dia Muhammad B. Idris Bukan imam lagi Budak ayah Bawa budak ini Serah-piserah dia mengaji Dekat Imam Malik <tuh> Gubernur tu kata Kalaulah aku diperintah untuk pergi ke Mekah berjalan kaki buat umrah Lebih senang daripada aku nak pergi buat Imam Malik Setelah beristikharah Masa yang sesuai Imam Malik Akhirnya Satu hari lepas beberapa hari Kemudian Duk-duk-duk Perasat Takut dia gabenor. Akhirnya dibawa Muhammad ber-address di pergi jumpa dengan Imam Malik di Madinah. Lepas asal. Pergi untuk pergi bagi salam keluar seorang jariah, seorang budak kita panggilkan senang fahamnya housemate maidlah hitam. Assalamualaikum. Tolong pergi bagi tahu dekat Imam Malik mengatakan gabenor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 dengan imam siapa yang menggetah keluar nak kata apa dia, dia tak terhajang lah tapi itu dia keluar dengan bawa dia apa namanya jariah tadi ni bawa satu kursi yang lusuh letak depan pintu bukan nak suruh ke mana duduk dia duduk mana surat baca surat baca surat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 kepitulah ulama yang kata Lain kali jangan buat begini. Dan nak ngider datang. Yang kamu pun budak apa nak mengaji macam ni pun kamu menyusahkan aku orang betapa. Dia subuh enggak benar balik. Tinggalkan budak ini. rumahku kau. Barulah gubernur balik tak duduk pun sepanjang dalam 2 jam tu gubernur berdiri awal persemua tadi dengan semayang dan orang tadalulan bila berjumpa ni, itu ulama saja baru gubernur berjumpa ulama ai baru tadalulan kena marah diam jangan, jangan lupa dia gubernur bukan sebarangan orang Tapi itulah dia sebut antara mauqif mauqif yang terkatakan saya tadarluhan ini. Kita berdiri depan Allah Taala yang maha sempurna, yang ilmu Allah Taala itu bukan ilmu kita. Ilmu yang dikatakan yang dikatakan bahawa laukan al bahrumidad dan li kalimati Rabbi la nafidal bahru kabla antan pada kalimatu Rabbi. Kalau lautan itu nak jadikan sebagai tinta dakwat. Nak tuliskan kalimat-kalimat Allah. Ilmu, ilmu Allah. Lanafid al -bah. Kering tinta di lautan. Qabla antan kada kalimat itu lebih. Sebelum daripada habis kalimat Allah Tuhanmu. Laut itu kering kuntang. Bawa lagi tujuh laut gantinya. Tulis semula habis tuyuh lautan belum habis kaliman Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tidak, tidak lulan bila kita katakan wajah tu wajhia li lazi patar sama wa tiwal ar itu gambar-gambar gabar yang saya katakan tadi, bagaimana berdiri depan orang alim berdiri depan orang raja berdiri tapi tapi berlainan dengan pribadi uh, Rab'i bin Amir. Rab'i bin Amir uh, diutus oleh Umar pergi berjumpa Rostam. Rostam ketua perang daripada suku Parsi. Dia naik kuda bawa 100 sorat daripada Umar pergi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 aku membawa surat yang mulia sebagai syarat perbincangan dengan kamu aku akan seraf lepas aku turun daripada kuda hantar pergi masuk aku balik pergi masuk keserah ada rastam ada kuda Rabba'i bin Amir pergi berdiri duduk diri, uh, berhenti atas kapek mahal orang kata tak bolehkah bagi kuda atau bagi tak? aku nak turun sebelum aku turun pijak kapal kamu tu kuda aku pijak dulu kalau kamu tak sisa aku balik dia turun dia pakai baju rasatul hayah tu baju koyok koyak, cabar-cabar semua kali. orang kata nak menghadap rostam ni kena pakai baju yang mahal-mahal apa, -apa, apa itu kamu bukan aku pakaian. turun rostan orang takut. pakai buruk tapi hebat. peribadian itu dia teguh. dia tahu dia takut mata ana saja. turun. proses yeah. bila ditanya oleh raja Kisra yang yang kamu bawa kepada manusia sekram kamu bawa Muhammad, kamu bawa apa? Adakah dia ada macam ni ditunjukkan istana ditunjuk benda ni mah Perak dia. Adakah dia bawa macam ni? Ketahu tak ni tak ada harga. Dia bawa lebih mahal daripada ni. Dia bawa apa? Dia bawa cahaya akan mengeluarkan kamu dan kalian manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman yang tegang benar nak mengajak kalian keluar daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah Ta'ala dan nak mengajak kalian daripada kesempitan dunia yang begini sempit kepada luasnya akhirat dengan syurga Allah Ta'ala dia campak sorak rumpak atas kuda daripada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 Peribadian. Macam tu saya katakan bahawa Beza tazalulan itu Dan tapah homa itu Tapah hom ini bukan saja berasa dia Dia hina tu. Dia faham siapa diri kita Faham siapa insan ini Insan kesemua dijadikan Dalam keadaan yang cukup lemah Lemah sungguh kita Kadang-kadang boleh saya duduk tengok Kadang-kadang ada masa Tengok discovery gitu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 manusia beranak bila boleh lari bila boleh berdiri sendiri itu yang katakan wakuliqal insanu da'i fizikali memang kita lemah-lemah sungguh, tak ragat sebenarnya yang Kata lain tu anak anak Buaya boleh meletak sendiri Boleh masuk air sendiri Boleh berenang sendiri Anak penyu boleh meletak air, Keluar lubang sendiri Masuk berenang sendiri Boleh Kalau anak manusia keluar sendiri Boleh Tapi lepas campak campur dalam, dalam kolam Mati Itu yang Kena faham Tak faham bagi ma'ani qira'ah Bagi makna Makna yang kita baca ibarat amuz billah bismillah kita faham makna makna ma mana-mana qiraat yang kita baca dan tasbih macam subha macam bila kita tunduk rukuk subhana rabbiyal a'la itu yang sahih wa bihamdih itu ada hadis tapi dia tidak sahih tapi boleh baca tak ada masalah di tasbih subhana maha suci Allah yang maha agung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 dalam diri kita ni banyak istilah yang korang pergi Dia panggil, ada yang dipanggilkan dengan dengan uh, bomir ada yang dipanggilkan dengan nafsa ada yang dipanggilkan dengan roh ada yang dipanggilkan dengan kuwah batinah banyak benda tapi semua semua itu ada peranan ada wazifah dalam semahyang maka zahir semahyang bagian badan dan anggotanya dan batin semahyang bagian hati ha, tengok diulang balik point tapi dengan bahasa lain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 Segala yang dihadapi dalam hidup ini menjadi enteng kepadanya. Sanggup mati, sanggup mempertahankan kesucian Islam, sanggup mati kerana agama Allah, sampai hilang kesayangan kepada harga boleh hilang bila datang ayat qul in kana abaukum wa abnaukum wa abnaukum sapa akhir katakanlah kepada manusia sekiranya bapa-bapa mereka anak-anak mereka isteri-isteri mereka keluarga-keluarga mereka peniagaan mereka rumah mereka dan sebagainya itu yang lebih sayang kepada mereka dari Allah dan rasulnya maka tunggulah saat kehancurannya so, ayat yang begitu tu turun, faham. Boleh kikis perasaan sayang kepada harita tu. Datang perintah nak berinfak banyak sahabat yang menyerahkan ke semua harita. Atang Ibu Bakar. Separuh harita. Hilang, hilang rasa sayang itu. Kerana mereka lebih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang jihad itu sampai Bukan tak sayang Sampai Sampai merasakan uh, Hidup ini Tidak seindah hidup di akhirat Bukan Kita tahu mengatakan Bukan ada latihan sangat Nabi tidak melatih Macam sekarang PLKN tu melatih juga Oleh pengambil kemorek Melatih askar tu Melatih setiap hari tu Tata pasai tu kena kawat Nabi Perang berlatih ya, dulu pun berlatih tengok askar-askar Jerman berlatih tapi askar Islam ni staff yang seru tengok lah. minum pergi dia berlatih tapi dilatihkan tadi hati dia dilatihkan keyakinan kepada janji Allah keyakinan kepada yang kita bawa ini benar kita bukan mereka. Kita, kita menjunjung perintah Allah mati syahid masuk syurga yakin tu. Orang lain semua senang hilang bakal keluar. Pegang muda nak kumpul derma muda. Nak tugaskan seorang nak pergi jadi istiksyar nak nak hantar orang pergi uh, mengintai uh, pergerakan musuh. Uh, semua babo nak pergi. Bebot nak pergi. Padahal tu kerja mati tu.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 Ana ashum muraihatal jannah. Saya terbau, cium bau wanginya syurga. Sekejap lagi sampai mana tu kena. Betul. Dia sampai ke situ. Dia boleh cium, dia boleh ijtihad. Aku tercium wangi syurga. Sejak mati.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 600 kilometer berjalan padang-padangnya nak pergi perang. Tak kisah. Boleh buat. Dan demikian itu tempat tilik. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nak kena faham mengatakan sir ini, kerja hati ini itu bahagian yang kedua tu Dan batin semuanya bahagian hati. Dan sir. Demikian itu tempat tilik. Hak Allah subhanahu wa ta'ala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 Allah tak kepada tubuh badan kamu. Allah lihat kepada hati-hati kamu... ...dengan amalan-amalan kamu. Tempat pertama dilihat ialah kepada hati. Itu dia katakan. Maka sebab tu maka jaga. Dan sir kata Muhammad Zalim wa ta'ala... ...umpamanya orang yang mendirikan rupa semahyang yang zahir... ...juwa, lalai ia daripada hakikatnya yang batin...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 contoh dia kata kalau kita sembahyang kita nak persembahkan kepada Tuhan Allah Taala yang Maha sempurna dua tadi ada zahir rukun batin khusyuk sembahyang hati bersih nak sembah Allah Taala dia banding macam kita nak persembahkan kepada raja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 makna dia sembahyang yang cukup rukun zahir rukun sembahyang cukup 13 tapi hati tidak khusyuk macam kita sembahkan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang telah mati ataupun bukan orang itu mati saja rukun pun tidak sempurna rukun sembahyang apa dia tadi kepada mata, hidung, telinga, badan kalau sembah kepada raja orang yang matanya pun tak ada mata keceng tangan pun sebelah mati pula nak sembahkan kepada raja tentulah dia akan murka kerana itu merendahkan kerajaannya ataupun kebasarannya kerana bagi hadith yang tidak ada agak mungkin senang tuan-tuan kalau kita sembahyang kepada Allah tidak sempurnalah rukun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 Kerana menghina akan bagi hormat kerajaannya Dan beringatkan oleh keduanya dengan hak kerajaannya Kemudian katanya Maka cilik ulihmu akan diri Kamu yang kamu hadihkan semayang kamu kepada Tuhan Jangan ada seperti itu Dan takut ulihmu kemudian Maka takut bahawa engkau menghadihkan dengan sifat ini Maka mewajibkan kamu seksa Maka hendaklah engkau ketahui Akan kadar sebesar-besarnya. Yang Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan akan Tuhanmu akan segala hambanya semayang lima waktu. Uh, fahamnya begini, Allah menghadiahkan memberi peluang, memberi peluang kepada kita merupakan hadiah Wajib semayang kepada kita itu dengan kaedah yang telah sempurna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 so ibadat semua ibadat kepada Allah asalnya haram semua jenis ibadat kepada Allah asalnya haram melengkani yang diwajibkan dia belain dengan semua perkara dalam dunia ini pada asalnya dia harus melengkan dia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 Allah mendiamkan babat apa perkara, babat-bab binatang, makanan dalam hidup ini rahmatan bikum dia diam tak bagi hukum sebagai rahmat kepada kamu ghairani sian. Allah tidak lupa. Tala tabhasu anha. Jangan banyak soal. Dia harus itu kaedah Bila mari yang nama dia ibadat, asalnya haram. Jangan buat. Turun ayat Baru dia boleh buat Itu saya kata maka Diwajib makan semua yang itu Satu rahman Allah kepada manusia Memberi ruang untuk kita bertemu dengan dia Banyak benar dapat Saya balik Tiada diberi akan seorang hamba Dalam dunia Yang terlebih kebajikan Banyak kebajikan Daripada diizinkan baginya Jangan baca di diazalkan pula diizinkan baginya pada mengajarkan dua rekaat yang disembahyangkan akan keduanya so dua rekaat semayang itu sesuatu yang cukup besar kebajikan yang kita boleh buat itu, papiha yaha ni, ni yang disebutkan. apa guna dia semayang papiha yaha sulaful khulwah, terjemah saja maka padanya pada dua semayang, dua rekaat semayang itu tunat hasillah baginya khulwah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 ai yakni sertanya dia berserta dengan Allah Subhanahu Wa tu saat-saat itulah dia bersama dengan Allah Subhanahu dan dapat asing ia dengan dia arti dia seorang sahaja pada ketika itu dia boleh mengasingkan diri dia dia dengan Allah Taala sahaja tak mau ramai-ramai kan ni kan selalu gitu macam problem saya pula bila kita nak tolong orang macam terasa besar ramai, -ramai tu tak usah saya nak minta usah dengan saya dua orang saja saya tu orang gila orang masuk semua kau kau kau aku dengan dia je dia gila pula saya selurah dengan dia tak ada penyakit malam tadi saya ceramah di pokok Sena Kedah malam dah buat pengumuman dah saya berdoa untuk ubat ni yakinlah kita doa ramai-ramai boleh makbul lepas ni saya minta minta maaf pangsi minta maaf ustaz tidak boleh melayan orang-orang pusat orangan dia ikut saya daripada kedah tu sampai ke perlihan tiga kereta tengok eh kereta ni ikut kita ikut sebab boleh apa bola sampai. Dak, saya nak saya hingusat eh. Beliau Banyak cantik. Dah lah pukul 2 aku balik. Sukai teruduk demo tiga. Tak be. Dia tak mahu banyak orang. Seorang-seorang. Hari saya bukan cerita saya. Izinkan saat-saat yang orang nak tu bangun tengah malam. Orang kesemuanya tidur. Dengan Dia dengan Allah Taala sahaja tu yang dia katakan wamilaili batahdzbihi na filatlaq asa an yabasakarabuka mukamam mahmuda wakul rabb an khilniha mudhala sidqin waakhirjni muhsin wajalli min ladunka sultana nasira tu Allah Taala susul dah pada waktu malam itu bermula gua 20 3 malam. Buat apa? Fatah hajat be. Kamu sembahyang tahajud. Kenapa? Nafilah tala. Dia suatu sunat saja. Pilihan sunat. Tapi Allah Taala akan mengangkat darjat kamu kepada makam yang terpuji, bukan kepada manusia. Allah puji malaikat-malaikat puji. Wa qul mintala pada ketika itu. Rabbi adkhilni mudkhalasid. Ya Allah, masukkan saya dalam gulungan hamba hambamu yang benar. Wa ya kalau kau hendak keluarkan saya pun keluar sebagai orang yang benar. Ya Allah, hamba yang mustaha. Wa ja'al li min ladunka sultanan nasira jadikanlah saya di sejimu ya Allah yang ada kuasa yang kamu tolong saya so message cukup clear kalau kita dapat situ lah sebagai contohnya waktu itu maka semayang sebagai perantaraan senangkah nak bangun tengah malam dengan waktu yang kita tu dah so, hasil lah khuluah sertanya dapat asing ia dengan dia dan dapat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 Iza nama ghirrun fi dujallayli. lil ma'ali wal awali wa Apabila insan semua telah tidur berdengkur pada malam hari. Paqum. Kamu bangun. Untuk apa? Lil ma'ali. Bagi mendapat nilai-nilai penghidupan yang tinggi. Wal awali yang paling memunca. Wa shammiri. Sinting lengan berusaha untuk mendapatkan kereta Allah subhanahu wa ta'ala dan memutuskan dirinya kepadanya so, dia pada ketika itulah dah putus dah dia seolah-olah bila sampai perangkat tadi itu dia telah putus dengan alam dunia ke semua dia katakan wakafa billahi syahidah pasaya kepi kahumullah cukup dah kepada aku Allah ta'ala segala-galanya ialah kalau dia boleh sampai situ memang lain ke semua tak ada guna dah dia telah sampai kepada zat yang maha sempurna. Dia katakan fa kepi kepada Allah. akan cukupkan keberangkamu segala-galanya. Dia katakan macam hadis kursi dia katakan, "Yabna Adam, at'ni aj'aluka Qul lis kun fayakun." Wahai anak Adam, kamu taat sebelum masa kepada aku. Aku lantik kamu menjadi insan Rabbani. Perkara Rabbani itu. Aja'aluka Rabbani <tuk> aku jadi kamu insan Rabbani. Apa di Rabbani? Takul dicaitkun payakun. Kamu sebut kamu nak apa? Semua dah? Semua jadi? Anjilah. Dia nak bayang. Sebab so, saya dah kata orang-orang yang menggang kita Dulu kita baca kitab Imam Ghazali asma'an pelimbang ni dia ni orang-orang sufi macam syekh dah petani ni dia sedekat separi lah dia orang kasyaf saya cakap imam Malik tadi imam Malik tadi bila tengok imam ibu dah ingat ni, ni. ni. imam Malik tengok imam Syibah dia kata dia habat kat governor kamu governor Budak ini akan menjadi imam Bukan teka imam kepada orang Madinah saja Imam seluruh dunia Dengan pandangan dia budak Budak ingat Siapa yang marah Bukan kamu Sekadar boleh memerintah Madinah saja Kamu tahu Budak ini dia akan jadi imam Bukan Madinah Seluruh dunia Dan betul Betul. Itu dia. dia dia melihat dengan dipanggil tirasah. Jadi macam ni. Macam memang uh, dengan uh, Syekh Daud menulis dengan yang pengalaman dia sebab dia bawa approach pendekatan yang saya faham. Message dia tu. Itu. Mengutuskan dirinya kepada mereka. Dan dapat padanya itu meng, meng, meng, mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding. Dengar bahasa dia. Maksudnya hati kita ini ada ada tutupan ada dinding dia panggil sil atau dipanggilkan dengan perkataan hijab maka dengan berdamping Allah Taala dengan buah ibadat baik tu Allah Taala angkat hijab tu angkat dinding tu angkat tembok yang memisahkan memanglah laau kusifa alhijab raainah kalau kami kami cabutkan hijab yang menutupkan kamu Allah Taala raainah kamu akan nampak Allah Taala kita pakai mata ni lah dia pakai mata batin memanglah mata batin nampak jauh mata mata ini saudara saya dengan saudara tuan-tuan sekalian saya nampak jelas di depan saya tapi yang belakang tu nampak lebih kurang saja orang belakang pun nampak saya mungkin nampak putih saja itu pandangan mata berapa kita nampak tapi kalau pandangan hati lebih jauh kita nampak macam tadi itu Imam Imam Malik melihat Imam Syafi bukan dengan mata ni dengan mata hati dia nampak saya ke budak ini akan jadi imam kepada seluruh dunia. Tu nampak situ. Macam saya kata dinding tadi itu dan tabir tu Apa dia tu? Tabir. Apa dia tabak pula. Diangkat dinding dan tabir yang di antaranya antara kita antara kita ada tabir memanglah sebab itu peringkat-peringkat manusia, derjat-derjat manusia. Manusia macam batu juga. Macam kayu. Macam pasir. Batu ada batu yang satu lori RM40 aja. Batu juga. Tapi ada batu yang sebiji saja pun dah ribu malah sampai milion sepiji batu juga nama, tak, tak nama batu sama dengan kayu ada kayu yang jual tak laku, kayu kabu tahu kayu kabu kayu kabu ni apa yang nak buat kayu api pun tak boleh buat tiang tak boleh kayu kabu tapi kayu juga, nama kayu gaharuh satu kilo sampai Pak Ibu kayu juga Serbuk-serbuk juga Ada serbuk Kita benci Kita basuh Kita buang semua Tapi ada serbuk Sebab sebut emas Dia panggil Orang mati tu Sangat mati Di lombok mandi tu Sebab sebut emas Sebab sebut apa saya Ada kawan saya tu kerja, Dia memang kerja Lombok emas tu Sehari hidup, hidup, hidup Ayak Korak lubang tu 20 hakin masuk Tak kisah pasal mampus lah Dia fikir, dia nampak pasyak tu okey, dia dapat Kecil sikit tapi hasil dia ada mahal Sama dengan manusia Ada orang yang nilai dia apa -apa ta Langsung tak ada nilai Orang munafik itu tempat dia Dikerak neraka Inal munafiqin pidarkil aspal minanar munafik mati sebab dia tahu Islam benar. Tapi dia bubukung diri dia, dia bohong orang, dia pencenah orang dan sebagainya. Mati dia, fi darkil asfal minan Bukan di bawah neraka, dark ra' yang paling bawah tu di bawah neraka. Itu manusia nilai. Mukmin, tapi mukmin pula tu ada yang yang muttaqin, ada yang wara', ada yang mutawakil yang sampai kepada peringkat rabah ni tu insan tapi yang kesemua sekali itu yang terbaik sekali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antaranya antara tuhannya nyatalah padanya itu segala aqal kalau dah sampai ke peringkat tadi itu ke peringkat dia telah dekat betul Allah hijab dah terbuka dah buka insyaallah perlahan-lahan dia terbuka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 dia nampak kekejaman dia nampak nanti dunia barat kata apa memang dunia barat tak buat mereka kata dah nak tunuk dia sampai bila inilah yang saya katakan hijab ni. hijab neraka inal munafiqin pidarkil asfal minanat munafik mati sebab dia tahu Islam benar tapi dia membokong diri dia, dia bohong orang, dia tipu orang dan sebagainya. Mati dia, fidarkil asfal minan nar. Bukan di bawah neraka, dark, ra'at, asfal yang paling bawah sekali Di bawah neraka. Itu manusia nilai. Mukmin. Dalam mukmin pula tu ada yang, yang mutakin ada yang wara', ada yang mutawakil yang sampai kepada peringkat rabbani itu insan bagi ke semua sekali itu yang terbaik sekali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antaranya dengan, antara tuhannya nyatalah padanya itu segala aqaid kalau dah sampai ke peringkat tadi itu ke peringkat dia telah dekat betul oh, Allah hijab dah terbuka dah buka masyaallah perlahan-lahan dia terbuka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 Tidak nampak di mana keistimewa Islam kepada kita. Maksudnya kita banyak hijab. Kesempurnaan hukum Allah Subhanahu SWT. Banyak orang tak nampak. Saya nak persoalkan. Saya nak persoalkan hak poligami apa jadi masalah. Hak bagi pusaka apa jadi masalah. Benda-benda yang, yang senang senang kita faham tu. Dahlah. Itu maknanya hijab tak nampak tu. Uh, Hudud dia nampak kekejaman dia nampak nanti dunia barat kata apa memang dunia barat hang tak buat apa dia kata dah nak tunduk dia sampai bila idinlah yang cerita hijab ni hijab uff idinlah yang cerita hijab ni hijab sebab tu orang dulu saya kata macam orang nak akan barakah ilmu dahulu Dia memang Syafi'i, baik Imam Malik, Imam Malik tu baca hadis. Imam Malik baca hadis tu tengoklah. Dia pun dekat Mekah jalan Kasri, dia mengaji hadis. Majlis hadis dia tu. Imam Malik ni orang yang suara dia besar, suara dia garuk. Tapi didengari hanya oleh tak sampai 10% daripada orang yang datang dengar hadis dia. Tapi pengunjung-pengunjung untuk dengar dia baca hadis itu tiap-tiap malam bertambah lautan manusia Tabari mengajar katakan seratus ribu orang datang mendengar tak pakai PHC term ratus ribu Tabari Ibn Asir mengajar tu lautan manusia dia semua bila datang duduk semua wakur wakar tak bising diam tak dengar tak apa angkat bala tu surah dari dak kita buat gitu juga <SILENCIO> haibat haibah ilmu dan nakkan kepada barakatul ilmi tu barakah ilmu tu barakah malaikat-malaikat bersama mereka itu saya kata itu yang hendak ni nak supaya peringkat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 dia tarik balik semua perkataan dia, dia tarik balik buku dia, dia buat surat siaran hantar semua. Bagus. Tu saya kata masa dia cakap tu masa gelap kot, tak ada cahaya. Tu bukan makna dia tak tahu, dia faham. Tapi cari makan. Jangan jangan sebab istiqamah itu penting. Saya cakap kisah, saya harap saya akan istiqamah banyak sangat halangan banyak sangat cubaan banyak sangat istiqamah sekali saya cakap saya tak berhenti saya, saya tak jadi kata sebab cahaya ini benar kita, yang kita sampai itu penting yang kita rasa itu mustah berapa hari kita akan hidup dalam dunia ni kita nak mengadap orang yang Maha mengetahui semua ni wa taraktum ma khawwalna kum wa ra kamu akan tinggalkan ke semua yang kamu ada ni apa ada kamu tinggal ke semua sekali pakaian kamu tak bawa kenderaan kamu tak bawa rumah memang tak bawa dah apa pun tak bawa kain-kain tak bawa kita bawa kain kapal Kain okay, kapal bukan bapa kita punya mak punya eh. pinjam bagi eh, kadang-kadang tu wa ma nara ma'akum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 munajat kita panggil dia sahut macam kita depaja macam kita kata kita baca dalam sembahyang alhamdulillahirabbil alamin Allah taala jawab hamadani abdi hamba-ku dah memuji aku Atna atna'a alayya abdi hamba-ku benar-benar memuji aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hada li'abdi wa li'abdi ma sha'a. Inilah untuk hambaku untuk hambaku apa dia minta? Ih dinas mustaqim, تبعقينya wa li'abdi ma Apa yang hambaku minta, aku tunaikan lambat atau cepat. So itu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 Perhubungan Antara hamba dengan Tuhan So semayang kita itu ialah Perhubungan Dia merupakan tali Merupakan kabel Dalam dunia orang nak kabel sangat Do you kabel with him? Tanya kabel, ada? ada? Bukan yang tu Kabel Dini. Kita ada kabel Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kehebatan Umar Atal Masani Umar Atal Masani Ialah seorang uh, Musjid Am Ikhwan uh, Dia telah Umar Atal Masani dia musjid, musjid Am Ikhwan uh, Dia telah dihadap ke mahkamah Oleh Anwar Sadat Taduduhan dia nak Menggulingkan pemerintahan masjid Dengan kekuatan senyata masa ini bagusnya dia dia bawa umat Atal Masani itu dalam TV dia live talikat orang semua tengok so sadat ah. dia kata sadat ah. dia kata ya Umar dia suruh dia kuat tu dan telah dia ambar tu kaza kaza kaza kaza kamu lah yang merancangkan nak mengguling aku nak membunuh aku dan semua ini Aku jawab. Kalaulah semua kata-kata itu Dituduh kepada aku Bukan Anwar Sadat Aku akan panjat tangga Mengadap Anwar Sadat Untuk aku mengadu kepadanya Karena orang dituduh aku yang berat macam ni Aku akan mengadu kepada Anwar Sadat Sebagai presiden.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 mereka nak aku nak mengadu kepada aku, dia, benda, benda, benda, benda, benda. dia takut sungguh dia mengadu beberapa hari lepas tu jalan kebetulan dia kena apa yang kena tapi makna ya ulama seperti Umar Al-Talmasani itu dia cakap dengan hati dia ni tuduhan palsu aku bersumpah demi Allah aku tak buat kerja tu aku pendakwah aku mengajak manusia kepada kebenaran ha, tengok sekarang baru nampak pengaruh dia di masa mengembal inilah perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Azza wa Jal. kata Muhammad bin Ali termizi Allah bermula semayang itu imaduddin semayang tiang agama de hadis Tapi yang yang cantik yang hadis, tabei, tabei, tabei, tu Yang tabei, tabei, yang saya sebut ni, Nabi hidup Di suatu daerah pembangunan Atau tabei, tabei, tabei, yang tak pakai tabei, tabei, pakai tiang tabei, tabei, tabei, pakai batu, bata, bat apa namanya tanah tu dia buat macam bata dia pakai tak itu ayat mana ada tiang macam kita pakai hany putih patut kongkri patut pakai besi dua y dua puluh y ikan dan sebagainya dah zaman tu zaman yang rumah tak pakai tiang dan tiang hampir tak diketahui ketika kau bagaimana dia boleh menyebut asal As-solatu 'imaduddin. Sembahyang itu tiang kepada agama. Kita senang bila tengok tiang depan kita ada, rumah kampung kita pakai tiang, tiang tu hancur, hancurlah. Ha? Tahu dah. Tapi dia menggambarkan tu, tiang tu. Rumah satu binaan ada berkaitan dengan tiang. Kalau kuat kuat tiang itu rumah kuat. Tiang tidak kuat melakan puting dia kuat. Poti yang kuat dan sebagainya cukup dengan struktur yang ada dikoko. Tapi dia boleh bayang tu as-salatu a'lamadu din semayang tiang kepada agama. Agama ada tiang. Kekuatan agama bukan dengan tiang itulah. Apa dia antaranya semayang? Kalau hamba kalau umat Islam dah tak semayang. Kalau rakyat tak semayang. Tak apa. Kalau pemimpin tak semayang. Kita tak nampak keutamaan yang semaiyang itu aymadudi. Tengok semua perubahan syohibuk kepada itu ya. Tapi semakin hebat, semakin hebat kehidupan yang kita jamu ...selera muda dengan Hiburan, hiburan murah ni semakin agi semakin teruk nih mana dia? Yang, yang saya sebut dah saya duka cita berapa berisbiawan sebut saya jumpak dulu dah yang pergi PLKN nih tak ada pula yang masih masing buat sendiri tepi PKT, bau pokok mana boleh? Budak muda begitu, lelaki perempuan begitu, kita bawa pergi pelatihan yang itu tidak utamakan kes semayang. Kenapa latih mereka itu semayang saja pula? Okey dah, daripada subuh, semayang jamaah, bagi sedikit pula subuh yang munasabah, zuhur, semayang jamaah, bagi mereka boleh... PM jadi imam sekali dengan ada orang, lepas tu TBM dari semayan sekali, lepas tu rahilta micik jadi imam sekali. Apa gelak pasal apa? Hadahlah, hadahlah. Latihan tu, latihan rohani tu. Sebab kita balik ke sini sebab kalau macam mana, kalau jenis muda yang macam ni daripada awal pun loose. Tiang tak ada. Nak bina rumah ke apa?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 kemudahan tidak ada dan program dibuat ketat sangat tak tak ruang maknanya di prioriti kita bukan ini bukan dah hanya kita dah belajar, ni Aymaduddin dia dia tiang kepada agama kalau tiang itu dah tidak ada orang harap tak apa orang harap tak apa dia kukuh sebab dia tidak ada hujan hujan sekali abe abe Inilah seketika ulama menekankan sembahyang itu tiang agama dan ialah yang pertama yang dipedulikan dia Allah Taala atas segala muslimin itu sembahyang tu kewajipan pertama yang diwajibkan Islam di Madinah Islam di Mekah bapa lama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 dia ulang balik dia bagi saya sebut tadi je. Memang Saya tak sebut Semayang itu Allah mengadap hamba dia. Bukan dalam suatu bentuk fizikal yang kita faham. Bah Allah itu wa huwa ma'akum aynamakum. Allah ada sama kamu di mana apa kamu berada. Dia ada. Dia dia dia perlu semayam itu dia bersedia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 dimanapun kamu mengarahkan dalam semayam itu pasamah maka disitulah wajah Allah zat Allah subhanahu wa ta'ala tazarlulan yang ni merendahkan dirinya dan tasliman menyerahkan dirinya yang saya sebut dulu saya katakan bila kita katakan Allahu Akbar tangan kita angkat macam orang yang sedang serenda kita ulang balik poin tu Orang yang menyerah diri, dia mengangkat tangan. Tengok semalam apabila uh, tentera rejim Israel mengebom, memusnahkan satu daripada penjaga Palestin, Dikeluarkan orang-orang itu dalam keadaan pakai spender, kesemuanya tangan angkat. sebahagian angkat serendah kami tak melawan kami serah diri seperti so, kita ada sign tu bila kita berdiri kita angkat tangan tu tu tanda lulan kita merendah diri tasliman kita serah diri kepada Allah Tuhan serah diri bukan tidak melawan tidak ada langsung rasa syak tak puas hati kepada semayang kenapa lah yang macam ni ada seorang tanya saya Ustaz kenapa lah tak suruh kita semayang atau kena ambil semayang dulu saya yang susah ambil semayang ni lah tak bolehkah semayang macam Christian tidak, saya ambil semayang Astagfirullah nak mudah semayang bertahun tu kan dia senang dia kata dia banyak ujah kat saya kalau kita bangun tari, tidur katanya bangun saya ambil semayang pagi hari cuti pula kan kalau boleh semayang tu kita bangga tidur Allah semayang kita tidak boleh. macam ni duduk tunggu semua orang kentuk dah semayang kenapa ambil semayang saya explain dekat ada satu jam ada kawan Alhamdulillah akhir boleh tahu bila kata kita tidak bergantung yang nama dia basuh muka tu untuk tuci luar saja, sampai ke batin kita suci kenapa? sebab tu yang diminta basuh dalam baik semayang tu tidak ada tidak ada hukum suruh basuh pungkuh basuh betih, basuh paha pasal semua itu biasanya telah ditutup dengan pakaian yang terdah sahaja di suruh basuh pasal yang terdah itulah yang paling banyak sekali melakukan kejahatan, apa diantaranya mata melihat yang tidak baik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 sejam Ustaz. saya minta maaf saya tarik balik yang tadi semua sekarang baru saya faham dan saya akan pertahankan mesti ambil ya azmayam okeylah baliklah tapi aku dah habis sejam dah penat apa-apa lah tatabazzulan yakni <yagnihina> hina hina ni bagi maksud bukan kita maknanya tidak ada harga? tapi hina ni bila saya ikut tadi kita, kita berada di hadapan Allah Ta'ala yang Maha sempurna memang kita hina Contoh hina mudah aja kalau sudah akan ambil batu permata katakan yang yang nilainya satu biji permata satu ribu ambil permata lain pula harga dia dua rial betak gitu Allah hina nya dua riyal kita terletakkan kata nama ada barabos kerja Barambos, barabos kita barabos betak tapi dia tu pula kancil Allah peta yang harga dia RM35,000 letak dia barapus, baru murah semalam kata Siti Nur Hadidah kembang rumah saya dan berapa murah RM900,000 yes, ok itu, itu yang nak terangkan hmm itu sedihnya haliza pula kacau saya. Susah kawan tu. Kadang tadallulan merendahkan diri, tasliman menyerah diri, tabaddulan hina, takhadduan yakni dengan khudu', takhassyuan dengan khusyuk, taraghuban yakni gemar dan suka, tamalluhan dengan rindu dendam. Macam okay, itu istilah-istilah yang dipakai dalam dalam konteks bila kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembahyang itu boleh boleh mengandungi semua ni depa kita merasa rendah diri tadi dan bacaan dia tadallulan ya tak berbaris kan baca lingkup pula dia tadallulan tasliman tabaddulan tadi tadallul tabaddulan takhuduan takhashuan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 Yang pentingnya yang apa, mudah saudara-saudari fahami Bahawa semayang ini dia ibarat seperti mana makhluk yang hidup Maksudnya makhluk yang hidup dia ada jasad Dia pengimahiyah Dia ada masyadah Akikat dia Maka jual antara dua Maka nama semayang juga Tapi dia makhluk Dia benda yang hidup yang boleh masuk, boleh bergerak Maka dia ada badan dia Dia ada roh dia Yang badan dia adalah rukun semayang yang roh dia gohocokkan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang sempurna zahir sempurna batin. Kalau sempurna zahir saya tak sempurna batin, rukun sempurna tapi hati tidak gohok, dia macam matilah sebayang tu. Dia boleh buat tapi tak ada roh. Roh itu penting. Tapi kalau roh saja ada, khusyuk saja ada tapi rukun sebayang tak jaga pula, dia rohnya ada tapi badan dia cacat, badan dia cela takdak tangan, takdak mata, maka nak sempurna macam mana maka kesempurnaan salah dikatakan bahawa biarlah yang luar itu sempurna, rukun sempurna dan yang batin sempurna, khusyuk sempurna dan sebagainya hati kalau itu maka dikatakan bahawa inilah kita yang kita sembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu persembahan hamba dan semua yang juga dia mempunyai tingkatan-tingkatan yang boleh kita capai Ata kosong maupun ada tingkat-tingkat Yang boleh kita capai Bukan semua sama Macam saya cerita macam sampai Ada ada sahabat Nabi yang semayang Sampai kepada ular Ular yang jatuh Daripada rumah oh, Arab Bukan dia punya bumbu-bumbu yang tak sempurna Ular yang meliti Yang jenis ular Perang Pasir Boleh jatuh atas kepala orang yang semayang Boleh turun ke si ular tu Dia nak no, semayang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 Dia putus Dia sedar balik Bila dia balik semula ke alam ni bila? bila sampai kepada tu Akhir Kepada tahiyat Dia bagi salam Salam itu salam Kepada makhluk yang dihadapi kanan Dia balik semula kepada alam Bila balik semula ke alam ni Tadi dia telah berputus Daripada alam ini itulah yang persafah diantara lepas kita semayang macam orang Arab itu dia salam kepada kita balik padahal dalam hadis sahih salam Nabi kata hidal takah bila dia berjumpa maka sunat salam tapi lepas kita lepas jumpa ni kita salam dah bila semayang pula bila kita nak balik salam pula salam pasal kita belum berpisah tak ada jawapan kita nak tadi semayang tu kita dah keluar daripada alam ni bubap ni lah walaupun tak keluar pun Okey, itu-itu persafah dah so, maka yang nak kita capai yang nak capai siapa ke peringkat keboleh kita tadalulan tadi tasliman tabazzulan, taqabdu'an taqassuan dengan tarakuban tamallukan itu istilah-istilah yang tak payah faham sangat, tak payah lah, tak ada paizah pun tapi mesti faham Kita nak sampai, kita berdiri Lepas Allah SWT Itu dalam keadaan kita Berhadapan dengan Zat yang maha sempurna Zat yang maha Pemurah penyayang Tapi dia kena ingat Dia pemurah penyayang, betul Dia katakan Nabi Ibadi Anni anal ghafurur rahim Wa anna azabih Wal adabul alim beritahu kepada hamba kau sekalian yang kamu semayang tadi yang kamu nakkan kerinduan kepa, kerinduan kepada aku penyakit nabi Bagi tahu kepada semua hamba aku anni aku Tuhan kamu al-ghafurul rahim aku pengampun dan aku maha penyayang bila kamu jahat juga wa anna azabi huwal azabul alim ingat azab aku azab yang amat pedih I just...